Arme Diferitele rase de smei folosesc în luptă arme diferite, totuși ele pot fi grupate în câteva categorii generale. Arme de atac Le putem la rândul lor clasifica după cum urmează. Arme biologice jetul de lichid incendiar împroșcat din nări asupra adversarului, colții și ghearele năprasnice, scuipatul cu precizie, smeul smeielor, loviturile violente de cap în gură, smeul smeilor, împunsul, smeul cu coroană, trânta mai dreaptă, smeul mioritic. În acest ultim caz, toate trucurile sunt permise. Arme verbale Înjuratura cu efect, blestemul în lung de linie, imprecația bifurcată, balmajeala, gângaveala, smeul sur de vagaună, imitarea, scălâmbarea, smeul cu colt. Sudalma simplă, dublă și triplă, e mânuită cu deosebită dexteritate. Dar poate cea mai eficientă armă verbală mortală când e folosită de câinele de smeu sau de muma smeilor este îmbălarea, care constă în lăudarea deșanțată, prelungă, mieroasă și insistentă a adversarului. Prins într-un ghemătoc de fire umede care se solidifică rapid în contact cu aerul, acestuia nu-i mai rămâne nicio șansă. Mai toți smeii vorbesc morfolit printre cu desăvârșire mut, pare a fi animic știutorul, de la care ne-au rămas totuși comori de înțelepciune scrise pe coji de ouă. Oratorii speciei sunt zombalii, care nu pronunță cuvinte, și clinchete de inelușe agățate în colți, deosebit de convingătoare, spun smeii. Mai multe despre limba smeilor într-un capitol special. Artefacturi. Sunt armele propriu-zise, fabricate de smeii înșiși. Acestea sunt de trei feluri, contondente, tăioase și energizante. Armele contondente au toate ca model primordial bustuganul evoluat dintr-o simplă măciucă primitivă. Datele culese până în prezent ne îndrittuiesc să credem că absolut toate rasele de smei, actuale sau fosile, au folosit sau folosesc bustuganul. Arme enorme de piatră, mai târziu de bronz, fier și chiar plumb, imposibil de ridicat de mâna omului, se găsesc presărate în vadurile râurilor sau în situri arheologice unde sunt exhumate alături de crani cu mari orbite omenești, dar cu colți uriași pe mandibule și prelungite cu o coloană vertebrală de șopârlă. Buzduganele din muzeele lumii mai vechi sau mai noi sunt specifice fiecarei rase. Smeul smeilor folosește așa numitul numele tatălui, un soi de baros din platină de o puritate atât de înaltă încât prin calitățile sale conductoare atrage fulgerul din înaltul cerului și îl prăvălește asupra adversarului. Dacă acesta nu piere din prima flacără albăstruie, primește direct în seastă o a doua lovitură, de data aceasta cu buzduganul însuși. Cei din urmă smei ai smeilor folosesc buzdugane de titan ca să nu poată fi detectate de radare. Smeul sur de vagaună rotește cu dexteritate deasupra capului ceea ce el numește toroipan. pan literal, distruge tot. O bilă de fier legată cu sârmă, asemenea ciocanelor din proba olimpică. O învârte atât de repede încât fierul se încinge la roșu prin frecarea cu aerul. Când arma se găsește pe linia adversarului, tarantulele îi fac Smeului un semn cu labele pe umeri, iar acesta dă drumul bilei. Vai de el însă dacă o face prea devreme sau prea târziu. Bila atunci nu mai pornește, iar sârma se învârte în jurul corpului nefericitului Smeu, tăindu-l fin în felicitul. Ca de salam. Acest accident se petrece însă destul de rar. Buzduganul smeului cu colți constituie un frumos exemplu de simbioză cu corpul posesorului. Când micul smeu se naște, tatăl său în cadrul unui frumos ceremonial, îi așează în palma dreaptă o sămânță de leucă. Leuca draco, arbust de esență dură care crește doar pe platourile înalte din altai pruncul simte în aceeași clipă o arsură în podul palmei și începe să urle sălbatic, la care tatăl îl anesteziază prompt cu buzduganul propriu. Lovit cu leuca, pruncul a primit botezul obștii în care se va integra. Din sămânță va crește cu timpul o leucă viguroasă, având rădăcini adânc împlântate în smeu pe care îl parazitează, dar îl și apără. Până și câinele de zmeu, rasă patrupedă, are buzdugan. Renunțând de milenii la reproducerea sexuată, falusul său a fost eliberat de vechile atribuții și, sub numele de bulan, o nomatopee lipsită de conținut noțional, a devenit o armă redutabilă. Muma folosește moaca, un cap de om preparat special ca să devină dur ca bazaltul, înfipt într-o coadă de palisandru. Moaca apare când nu te aștepți în mâna acestei bătrânici pe care ai tot trece o strada, când înainte, când înapoi, din zori și până în seară. Adevăratul Bustugan este cel cu trei peceți, armat de atac asmeului mioritic. După unghiul din care e privit, acest super buzdugan poate părea înspăimântător partea cu sau îmbietor partea cu perna. Într-adevăr, inventatorul acestei adevărate lănci a lui Ahile, legendarul mioritic ursan, pletos ca zimbrul cu pieptul gros și lat, este reprezentat în balade, hroniruri, saga și bâlnii, ca dormind culcat pe Buzdugan. La fel procedează toți smeii carpatini, fiecare căptușindu-și scula cu o perniță dolofană. Guzduganul cu trei peceți a zvârlit în nouri, e prins de smeu pe degetul mic, hipertonifiat prin îndelungate flotări. Animic știutorul ar avea în loc de buzdugan faimosul toiag cu urechi. Nu se știe de ce acest toiag e atât de faimos, dar i se zice astfel obligatoriu, așa cum lui Ahile i se zice cel iute de picior și arnotenilor, adevărații arnoteni. Smeul smeilor poartă atârnat de cureaua de la nădragi un buzdugănuț numit fâță, niciodată folosit, totuși un ins care și-ar pierde fâța ar ajunge de jocuri jocura semenilor. Zmăul este marele campion la aruncarea cu bustuganul. Acesta se numește Matrac, zeul suprem al zmăilor și are 99 de ocale. Din fericire, fiecare oca, bilă de aramă cu ghivent, poate fi deșurubată din coadă și aruncată separat. La sfârșit se consideră că a fost aruncat bustuganul cu totul. Ținta favorită a zmăilor a fost întotdeauna discul rotund și luminos al lunii. O prorocire spune că acel zmău care va ciobi cu bustuganul buzal lunii va stăpâni întreg tărâmul celălalt. Cunoscând ambiguitatea prorocirilor, mai toți zmăii și-au alintat de atunci soțiile cu numele gingaș de Luna. Este cu neputință să spunem cum își numesc buzduganul smei asiatici, dar îl numesc foarte convingător. Cel puțin așa afirmă ceilalți smei. Singurul capturat păstrat la British Museum este un obiect alungit cu câteva butoane roșii la extremități. Specialiștii au convenit să-l numească bățul bucuriei. Nu se știe cum se utilizează. În fine, smeul comun folosește în luptă buzduganul. Armele tăioase nu sunt alintate cu nume și porecle, dovadă a statutului lor inferior față de cele contondente. Pur și simplu, toți reprezentanții rasei smeilor, indiferent de sex, poartă un fip brâu atârnate de cingătoare, ascunse în carâmbul cismei, bălăngănindu se între picioare și încurcându-i la mers tot soiul de lame tăioase, de tipul sabie, spadă, floretă, paloș. Pală, iatagan, hanger, cuțit, pumnal, stilet, briceag, brici, șiș, șuriu, topor, toporaș, toporișcă, secure, bardă, halebardă, satâr, macetă, etc. Mai toate, dat fiind pronunțatul gust pentru baroc și rococouul târziu al zmeilor, sunt strunjite în forme atât de șerpuitoare încât seamănă bine cu florarele de plastic ale elevilor. Armele energizante specifice smeilor comuni sunt în număr de trei, cămașa de forță, cravata de forță și costumul de forță. Ele acționează ca niște acumulatori de energie. Când un smeu a îmbrăcat cămașa de forță, numită uneori și cămașa morții, se crede că poate capta culorile din mediul înconjurător pe care, transformate într-o pastă vâscoasă, le proiectează asupra dușmanului. Peisajul din jur ar rămâne mult mai palid pentru circa o săptămână. Cravata și costumul de forță ar extrage și zgomotele, respectiv mirosurile din peisaj. Nu se știe cât de real este acest și cât e doar autosugestie. Arme de apărare. Se sub în, part în subiective și obiective. Subiective. În condițiile defavorabile care pot surveni în cursul unei lupte, smeii recurg la câteva strategii simple și eficiente. Se fac că plouă. Cu paloajul voinicului în gât, smeul deschide deasupra capului o umbrelă și cu o expresie visătoare fredonează ceva dintr-un film cu Gene Kelly. Își pun cenușa în cap. preserată fin, servește probabil la camuflaj. Îl iau pe nu în brațe. Nu, corect, nu, este un idol cu aspect de bufniță, cioplit grosolan în lemn de gutui, despre care se crede că, legănat în brațe, îndepărtează pericolul. Se fac că nici usturoi n-au mâncat, nici guranule miroase. Sper astfel ca voinicul să se apropie destul cât să-i poată sufla în nas un damp ucigător de moșdei. Închid ochii și, minune, voinicul a dispărut. Dau din colț în colț, clănță-ne, adică înfricoșător din dinți. Obiective pe lângă pielea tăbăcită și însolzată, față de care cea a rinocerilor este ca obrazul de fecioară, smeii mai poartă și diverse varietăți de platoșe și cuirase din cele mai diverse materiale, bine lustruite, aurite, scânteietoare, pe care și le transmit din tată în fiu. Pețestele noduroase au coifuri cu țepi și panașe, în dreptul ochilor dispozitive de ochire cu fir de păr, mâinile și picioarele rămân tradițional neacoperite. În luptă poartă și scuturi fie din lemn de balsa, atât de ușoare că le dă peste cap fiecare pală de vânt, fie din oțel nituit, grele, de abia le tărăsc în urma lor, conformându-se teoriilor tactice la modă. O legendă insistentă vorbește despre scutul magnific ascuns de un strămoș divinizat al poporului smeiesc, Baal Aur, pe fundul unui lac dinspre răsărit, identificat cu lacul Aral. Cine îl va găsi va dobândi invulnerabilitate față de apă, foc, viscole cu tremure, artilerie și țânțari, adică va deveni eroul capabil să termine pentru totdeauna cu mișuna nefolositoare a prăpădiților de suprafață, cum numesc ei rasa umană.